А з кувачниці все те бачили стояни з людотою і усе чули, бо роголода взяли біси вже перед самими ворітьми городища, де тулилася під низькою солом'яною стріхою прокопчена і просмерджена гореним залізом сільська кувачниця. «Ей, лібе!» – звернувся стоян до княжого дружиника. «Що це він ради?» «Не відаю!» – з пересердя відмахнувся між. «Приходив тобі в гості!» Відунові. нові!» Ще сердитіше буркнув Гліб. «Відунові?» Коваль стояв і дивився в досі розчинені ворота, де щойно зникли два комонники. Людота підійшов і став поряд. «Відунові?» Та чув єси, отказав Стоян, а Людоть раптом спало на думку таке, що боявся й вимовити в голос. Вони ще якийсь час кували і витягали молотом товсте лезо довгого і важкого меча, і Людота нарешті не втерпів. «А що коли діду сміли, відає про...» «Про кого?» Людота зітхнув, і Стоян теж зітхнув, здогадавшись. «Що ж ради мав гуцати великий князь аж сюди?» «Що ради?» – заперечив Стоян. «Ворожити. Або ж позілля якесь приїхав?» «Позілля міг би прислати й нарочитого». «А так». «А ворожити? А що б то?» Раптом його, мов, осінило. «Чи не понаворот, зілля? Вуйку, чули сте? «Та ж не глухий!» «То й що стоїте?» Коваль подивився на нього і почав скидати свою дублену скоряну передницю, жовту згори і гніду зі споду. Тим часом Рогволот гнав коня, не даючи йому спочину, гнав битим соляним шляхом, повз Київ город, гнав, мов, у нього вселилися чорти й біси з усіх дібров і ярів. У досвіта був таки вдома, та ледве здобувся на силі злізти додолу, його вже робив, несли в хором і поклали на м'якому ведмедню. Почалася тіпаниця, він цілісінький день прокалатався у постелі, нікого не бачачи і не впізнаючи. Тіпаниця – лихоманка. І все тривало до вечора, і наступного дня, і ще одну ніч. І ледве третього ранку князь прийшов до пам'яті й упізнав Харю Мурина, який чатував коло ліжка. Що тут дієш? ледве витяг із себе Рогволод. Стережу? Що стережеш? Душу твою, Великий княже. Хай тебе чорти стережуть. Якось байдуже висварив його Рогволод, а Харя Мурин відповів Я з чортами маюся, не мисли за мене, княже. Рогволод почав пригадувати все, що з ним трапилося, і не пригадав, і спитав Харю Де є Ждан? Певно, вдома? Вдома. Гу? А кінь твій ноги відкидав. Кінь? Кінь? Пощо так? Хіба забув? Рогволод аж тепер згадав усе, геть усе, і спробував підвестись, та навіть руки поворухнути не міг. «Аж дан речеш удома?» «Мабути». В князевих очах було стільки суму і стільки безпорадної немочі, що Харі Муронові стало шкода його. Він сказав, Пощо що нуртуєшся так? Наречи його в себе місто і жий собі красно, доки душа дихає в роті». «Кого його?» Болісно зморщившись, перепитав Рогулот. «Сам відаєш, княже!» Тихо відповів скоморох. Рогволод крикнув Послух єси гатилів. Послух. Від напруження і схвильованості Рогволод закашлявсь, Харя ледве відбив його душу, що сили гатячи кулаком у спину, і коли впокоївся і ліг на ведмедно, вбігло двоє мужів у мечах. Візьміте його. казав їм князь на скомороха. В поруб, у поруб цього послуха. Війшов і Ждан і почав боронити Харю перед князем, але старий лишався невблаганий. Опороб. Скоморох тільки дивився на князя. Все співчуття, що заполонило було йому до піру, тепер геть випарувалося, і він посміхом кривив уста на один бік і ні відбивався од можів, ні намагався просити омилість. Не діяв би з такого, сказав Ждан, коли можі відвели Харю до поробу. Не діяв би У голосі його бриніла похмура неприязнь, і Рогволод волод очувся. І ти, болярине, руку спроти мене. Якби м спроти тебе руку тяг, княже, з докором і серцем проказав літній болярин, то був би давно коло нього. Старого заворушилися вуса, перш ніж він повторив. Коло нього. Всі ви сте послухи. Того вже й Ждан знести не міг. Кинувши на Великого князя гнівний погляд, він вийшов, брязнувши довгим мечем у поріг світлиці. Рогволод почав кволим голосом гукати кого-небудь. Увійшла руба. Єутихія, проказав він, і молода жінка мерщі побігла з можицької половини хорому геть. Незабаром, одсапуючись, до світлиці вкотився Єутихін. Кликали сте, отче. Ходь сюди. Клякний. П'ятдесятирічний княжич, гладкий і роживощокий, був би схожий на розгодованого хлоп'яка, коли б не гнилі зуби, що так і випирали йому з рота. Євтихий став перед батьком навколішки, і старий обхопив йому голову обома руками і заходився гладити довги до пліч волосся. Євтихий розчулився від такої ласки і почав пхикати – тоді старий у припадку несподіваної люті відштовхнув його. Геть, слинявий! Жонум я народив, а не можа! Син устави заглипов до батька ображеними очима. Чого бо ви? В його скривилися його лилий дірявий рот. Молили бся ліпше богові, а не геть! Закричав старий і знову розкашлявся. Тоді, заспокоївшись, поманив сина. Ходи, речи можам, нехай і Ждана. Зумів єси. Зумів, єсмь, неохоче відповів беззубий княжич. У поруб. І вийшов. А Рогволод принишк, наслухаючи згуки, що долинали в хату з надвору. Там усе було тихо і князя почала тіпати тіпавка. Нарешті з'явився між стоїмен. Очинили смо, княже. Князь одвернувся під стіну і провів рукою по тесаних колодах. «Убилисте його? Ні, Ждан сам!» Стоїмен потоптався і вийшов, а старий князь пролежав так до самого вечора, голодний і лихий. Бо ніхто навіть не згадав, що князеві може їсти чи пити, чи ще чогось хочеться. Коли ж смеркло, він устав, накинув собі на спідній одіж корзно і заспускався крутими сходинами до підклітей. У порожній підкліті відчинив дубову ляду, спустив туди драбини і почав обережно злазити, мацаючи неслухняними ногами кожний щабель. «Тут є сире Ждане. «Тут!» – знехотю обізвався Велій Болярин. Пощо ж мовчиш?» «Удвох, смо! й мовчу! Прохарю забув, Єси!» «І ти забудь, болярине!» «Що ради!» – по хвилі відгукнувся Ждан, бо Рогволодові слова могли означати тільки те, що й означали. «Чого ради кинув Єси-отрека до сієї ями? Пусть його!» «Про себе речі!» «А я про Харю!» Рогволод закипів. А чи відаєш, ось що є, совітував мені твій харя. Відаю. І речеш пусть? Речу пусть. То як так? У темряві знову заворушилося. Ждан устав і підійшов до Роголода, ледь осяяного тьмяним світлом з дірки в стелі. Тепер і князь побачив його. Ждан виступив на видноту і сказав, пильно дивлячись у змарніли князеве обличчя. Чуй, княже, що ректи йому тобі. Чуй, бо інший того не мовить, лиш затамує в собі. Наречи стіл Богданові, наречи київського князя в себе місто. Рогволод ображено глипнув на цього великого болярина, той же стояв, не зводячи з нього похмурого погляду. І се ти речеш мені. Отдав нам рік тобі. Є до столу не негоден, і сем тобі рік, і старці се мислять. Помисль і ти, княже, закоторилася Русь, дужої руки хче. Ти ж єси благ, помисли про це, і січи мою голову. Великий князь приречено кивав до кожного його слова. Мов би хотів сказати, що як сам на себе не покладешся, то на когось і поготів. Тоді несподівано витяг меча з піхов і підняв над Жданом. Ждан мовчки взяв меч і всилив йому назад у піхва. Це ніби відібрало в князя останні сили, і він зіщулився і змалів. Боляриндже, же, не дивлячись на нього, почав підійматися щаблями до світла. Князь дивився на нього і мовчав. І то був присуд, вирок самому собі. Не мов би, посвідчував свою власну безціль. «Вже й не страхаєшся, що потну тебе ззаді!» «Я міг би і сам тебе потяти, княже! Не є вже сили в твоїй руці!» Він виліз у під і казав, ти вже згори, чотирикутний проріз порубу. Князь і собі став на щабель і почав підійматися. Одай, княже, меча свого, богатило й сам одбере і тебе на бунище викине!» Це сказав стемрявий харя Мурин, який досі не промовив і слова. Князь оторопіло спинився, тоді зліз додолу і замахав мечем. Та скомороха не так легко було потяти, навіть побачити. «Випинайся, випинайся, княже, нагору, бо я лютитися вмію!» Князю други вструмив, мечав піхва, і сього разу вже і справді таки виліз. Навіть важку драбину сам по собі витяг і грюкнув лядощем, аж курява встала. Ждана в підкліті вже не було, і він лякливо побрався геть. Ніч виспав погано, ввижалися різні чорти та примари. Кілька разів уставав і засвічував від товсту товстулою свічу та ледве засинав і свіча гасла, на неї дмухав домовик або лихий, або ще якесь хатня чи нехатня чортовиння. І щойно заблаговістилося на світ, князь накинув собі на сохлі рамена, вилиняли корзно, спустився під клітті і відчинив ляду порубу. — Вилазь! А то що ж ради? — глузував з нього скоморох, з бо князь і сього разу прийшов сам, і боятися не було кого. «Мені й тутки добре. Тепло й кумарі не кусаються. І сміхати нікого не треба. Лежи собі, Харю, й рипи в потемках. Велазь, речу! Не волію! Пощо? Не вдямлю дострибнути!» Сказав Харя Мурин і глузливо зареготав. Князь тільки тепер уторопав, що забув подати вниз драбину і заходився спускати її в темний спарений поруб. Скоморох нарешті піддався вмовлянням і виліз у під кліть. «А то слухай, що тобі молодші речуть!» Зневажливо кинув він старому князеві. Рогволод стусанув у його межі плечі, аж Харя з несподіванки мало не дав сторчака, і з порога зареготав. «Ще й б'ється!»